Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő páimárk. Belső közlés Jó estét kívánok! A Klub Rádió irodalmi műsorának mikrofonjánál Martonéva köszönti Önöket. Mai adásunkban Fodor Tamás olvassa föl Vásárhelyi Miklós életút elbeszélésének részleteit, melyel Vásárhelyi Miklós születésének 101. évfordulójára, mely holnap lesz, emlékezünk. A szöveg érdekessége, hogy a politikus beszélél benne az életútját, de a szöveg, melyet Kozák Gyula szerkesztett meg tavaly, Vásárhelyi születésének századik évfordulójára nagyon komoly irodalmi értékekkel bír. Vásárhelyi Miklós pontosan, tényszerűen mutatja be a történéseket. Nem gyárt mítoszt, nem akar hősként az olvasók előtárulkozni. A maga esendő voltában mutatja be valóságban megtörtént események nagyságát. A következő órában tehát Fodor Tamás felolvasása következik. 1944. március 19-e. Annyiban hozott változást a magánéletemben, hogy a szorongás és a félelem sokkal erősebb lett. És nem tudtuk, hogy mi vár rám, mi vár ránk. A szüleimet átköltöztették a Falkmiksa utcába, egy zsidóházba. Összetelepítették egy másik polgári zsidó családdal, mert rájuk is vonatkoztak a zsidó törvények. Én kijöttem a gyárból, leszettem a sárga és úgy mászkáltam Pesten, mint egy keresztény ember. Nem féltem, hogy lebukom. Annyira nem féltem, hogy éttermekbe, kávéházakba, kuplerájokba, a legkülönbözőbb helyekre eljártam, ahol pedig egy razzia mindig nagyon aktuális volt. Én a félelmet csak a kommunizmus alatt ismertem meg, addig nem féltem. Csak itt kezdtem félni, 48-49-ben. Nem azért nem féltem, mert azt hittem, hogy én egy Siegfried vagyok, és engem nem érhet baj, hanem belekalkuláltam, hogy... Ez egy olyan világkataklizma, hogy itt akár el is lehet pusztulni. Bohém természetű ember voltam, és egy csomó dologról nem mondtam le. De azért figyeltem, és körülnéztem, és kezdtem előkészíteni, rengeteg hamis papírom volt, hogy ha bekövetkezik egy olyan pillanat, amikor az életemet és a családomat meg kell menteni, akkor az illegalitáshoz minden szükséges kellékem meg legyen. Az egész magyar ellenállást úgy, ahogy volt, politikailag jelentéktelennek tartom. És ha ezt mondom, ebbe beleértem a saját személyemet is. Annál is inkább, mivel nem egy ügyben, elég nagy súlyjal én is szerepelek. És az egy hallatlan história, hogy amikor a szovjet csapatok néhány kilométerre voltak csak, vagy amikor már egész Budapest körül volt zárva, ebben a városban egyetlen egy említésre méltó komoly fegyveres akciót sem tudtunk kezdeményezni. Nem hogy a németek ellen, de még a valóban csürhe nyilasok ellen sem. És ez egy olyan szegénységi bizonyítvány, ami nem változtat az sem, hogy közben sok bátor, tisztességes ember volt, aki vásárra vitte a bőrét. Sok embernek az életét megmentették, stb. stb. stb. 1944. október 15-én, a dolgok természeténél fogva, nem tértem vissza a laktanyába, illegalitásba mentem. Az első egy-két éjszakát, az akkor már illegalitásban lévő egyik legjobb gyerekkori barátomnál, Radó Györgynél töltöttem, aki orvos volt Ukrajnában, onnan hazajött, szabadságra és nem ment vissza. Egy pár napig nálunk lakott, addigra megszereztem neki a szükséges hamis íratokat. Ez az egy, amiben fel voltunk készülve. És ez az, ami alátámasztja azt az elméletemet, hogy a kommunista párt elsősorban a túlélésre, és nem a harcra rendezkedett be. Mert amilyen felkészültek voltunk hamis iratokban, annyira felkészületlenek voltunk arra, hogy a tényleges harcot felvegyük. Végig albérlőként, hamis papírokkal, Keka Péter néven az ülőjút 119 alatt laktam, pontosabban nem laktam, hanem az volt a bejelentett címem. A következő gondom az volt, hogy ugyanilyen albérleti szobákat, illetve lakásokat szerezzek apámnak, anyámnak, természetesen mindegyiknek külön-külön, és persze a húgomnak is. Ezt is elintéztem néhány nap alatt. Szóval azt lehet mondani, hogy egy hét alatt az egész család biztonságban volt. Azért mondom, hogy biztonságban, mert ahhoz valami egész különleges balszerencse kellett, különösen nőknél, hogy ilyen okmányokkal lebukjanak, vagy valami bajuk történjék. A legrosszabb az volt, ha valaki csillagos házakba, úgynevezett védett házakba vonult be. Mert ez a védettség illúzióját keltette, de ténylegesen semmiféle védettséget nem nyújtott. A lényeg az volt, hogy teljesen felborult a közigazgatási rendszer, és teljesen felborult a rendőri ellenőrzés is. Ha valaki elhatározta, hogy Pesten illegalitásban akar élni, a rengeteg erdélyi és most már magyarországi menekült között is, mert hiszen a Tiszántúrról is az önlettek a menekültek, ez nem jelentett nagy kockázatot. A lakosságról is kell egy-két szót mondanom, amelynek a hangulatát jól érzékelhettem. Sokat járkáltam a városban, és aktív szem ritkán volt tapasztalható a nyilasok iránt. A szállasi kormányjal, a németekkel vagy az antiszemitizmussal szemben. Amikor a sárga csillagosokat vitték az utcán, Egyáltalán nem tapasztaltam zsidó ellenességet. Nem felel meg a valóságnak, hogy fasiszta nép vagyunk, fasiszta ország vagyunk, nyilas érzelműek vagyunk, meg hogy itt mindenki nyilas volt. Ez nem igaz. Ez így nem stimmel. Ami igaz, és ez nem csak Magyarországra igaz, hogy az emberek javarésze a saját bőrét igyekezett menteni. Ha sajnálkozott, azt nem merte kimondani. Ha együttérzett, azt sem merte kimondani, mert félt. Nagyon-nagyon ritkán lehetett olyan megjegyzést hallani, hogy úgy kell nekik. Nem ez volt a jellemző. A jellemző az volt, hogy az emberek mentek a dolguk után, és sorba álltak ezért, amazért, és próbáltak túlélni. Ahogy más országokból hallottam, a lakosság nagy többségére a legtöbb helyen ez volt a jellemző. Tehát ebből a szempontból biztos, hogy itt sem volt rosszabb a helyzet, mint másútt. Ugyanakkor azt tapasztalatból tudjuk, hogy viszonylag sok ember, mégpedig polgárember vállalt rizikót, mert zsidókat, katona szökevényeket bújtattak. Október 18-án találkoztam Benkővel, ezzel helyreállt a párttal a kapcsolatom. Utána találkoztam Losoncival. És akkor az általános utasítás az volt, hogy fegyveres testületekbe kell beszivárogni, és ott fegyveres csoportokat kell létrehozni, amelyek a nyilasok és a németek elleni fellépésre alkalmasak. Nekem ez kapóra jött, mert égtem a tetvágytól. Megalázónak, utálatosnak és lehetetlennek tartottam az egész szituációt, amiben október 15-én kerültünk. Sőt, tulajdonképpen már március 19-étől kezdve, de az nem volt annyira kirívó, mint az október 15-e utáni. Ezt nagyon reális és komoly dolognak tartottam. Losonci Géza révén találkoztam a rendező színházigazgató Horváth Árpáddal, aki Neményi Lili színésznőnek volt a férje. Most az egész belvárosban minden eszpresszóban tudták, hogy a szakállas ember, aki Laci néven mutatkozott be, nem más, mint Horváth Árpád. Ugyanúgy tudta mindenki, hogy az a kopasz ember, aki Málvai néven iszogat a kocsmákban, Major Tamás. Az a bajuszos férfi, aki mindenütt előadásokat tart, az meg a Markos Gyuri. és tudták ki a Veselényi Miklós, és így tovább. Kabaré volt az egész. Nagyon sokszor tragikus következményekkel, mert Laci bácsi rövid idő múlva lebukott, halálának körülményei sosem derültek ki. Elhatároztuk, hogy kis rohambrigádokat alakítunk, amelyek a legrohadtabb, legelvetemültebb nyilasokat kinyírják. Egy ilyen csoportban én is benne voltam. Mi a körzetvezető helyettes nyírtuk ki elég egyszerű módon. Elmentünk hozzá négyen, az egyik kihívta a lakásból, a pasas kijött, és géppisztolyjal leterítettük. Nem volt valami nagy hőstett, de lélektanilag mégis nagyon fontos volt, mert gyakorlatilag az a helyzet alakult ki, hogy a 13. kerületben a nyilasok nem voltak urak. A régi tizenharmadik kerületre gondolok, Angyalföldre. Ennek a híre elég hamar elterjedt a kerületben, és ez nyilván rengeteg embert visszatartott attól, hogy közeledjen a nyilasokhoz, illetve kevésbé féltek tőlük. Ez is csak azt mutatja, hogy milyen kevés elég volt ahhoz, hogy semlegesítsük ennek az iszonyatos rablógyilkos csürhének a befolyását. A mi csoportunk legnagyobb hőstette az volt, én éppen nem voltam jelen, amikor valahonnan szereztek egy páncélöklöt, bementek egy útmenti árokba, tudták, hogy melyik a nyilas körzet vezető autója, aki történetesen egy német tisztel jött, és azt a páncélöklöt sikeresen rájuk jelentek. Kinyírták őket. Ez nagy szenzáció volt a kerületben. Ebben az időben a barátok és a barátnők nagyon nagy szerepet játszottak. Ha az ember éjszaka véletlenül nem tudott hirtelenjében hol aludni, becsengetett egy baráthoz, vagy esetleg egy barátnőhöz, és ott szállásra talált. És a nők sokkal rendesebbek voltak a férfiaknál. Nem fordult elő, hogy azt mondták volna, hogy nem, még akkor is, hogyha már régen nem volt semmiféle kapcsolat közöttük. 1944 telén természetesen ugrásszerűen megnövekedett a vonzódás polgári értelmiségi körökben azok iránt, akikről úgy gondolták, hogy kommunisták. De ez egészen természetes. Az erőviszonyok primitív és ösztönös megérzéséből fakad, ami nem is lehet csodálkozni. Egyik nap reggel elmentem a lakásomból, amit föntartottam az Üllői út 119-ben, és mire visszamentem volna, nem lehetett, mert a tér túlsó részén már ott voltak az oroszok, és lőttek. Akkor elmentem a Király utcába, a lövöldetér tér közelébe, ahol az én volt orosz tanárnőm lakott, Sátoré Béláné Lenocska. Ott meghúzódtam, ami hasznosnak bizonyult, de nem abból a szempontból, amit én gondoltam, hogy a németek elől milyen jó lesz, hogy én a Lenocskánál lakom, mert ez egy jó hely, a férje ugyanis katona volt, hanem mint kiderült, amire nem is gondoltam volna, hogy amikor a ruszkik bejöttek, legalább háromszor megmentett, amikor elvittek. Tártkarokkal fogadtam a szovjet katonákat, és amikor az első nap levették az órámat, még nem olyan nagyon csodálkoztam, de amikor már harmadszor elvittek, hogy menjek dolgozni, az már feltűnő volt. És mindig a lenocska jött oda, és oroszul domált velük, amire mindig elengedtek. Végül sikerült bekvártéozni a lenocska lakására egy orosz tisztet, aki egy pár napig ott lakott, és az számomra is biztonságot jelentett. A második világháború ezzel számomra véget ért rádió Tények, vélemények Tulajdonképpen már 45 végére kialakult a Szabadnépnél a klasszikus csapat. Én hoztam a Szabadnéphez Kornai Jánost és Kende Pétert. Az ő révükön ismertem meg Gimes Miklóst, aki szintén rajtam keresztül került a Szabadnéphez. Naponta részt vettem a szerkesztőségi értekezleteken. Aki naponta érintkezett Révaival, annak a dolgok természeténél fogva más súlya volt a lapon belül is. Révai sokkal jobban érezte magát nálunk a szerkesztőségben, mint a pártközpontban. Éppen azért, mert itt sokkal lazább és intellektuálisabb légkör volt. Egyszer véletlenül jelen voltam a szobában, amikor Révai telefonon rákosival beszélt, és azt mondta neki, hogy te Mátyás, hagyd már ezeket a hülyeségeket, itt a szabad népnél vagyunk. Itt felnőtt, intelligens emberek vannak, nem csupa olyan marha, mint ott nálad a pártközpontban. Ez persze jóval 49 előtt volt, amikor Révai még így mert beszélni Rákosival. Nagyon sokat jártam Romániában. Egy ideig én voltam a nem hivatalos összekötő az erdélyi magyarok és a magyar párt között. Vittem az információkat, hogy mik a kilátások, mire képes a magyar párt, mi az elképzelése a magyar pártnak, és hoztam tőlük a jelentéseket arról, hogy ott hogy festenek a dolgok. A magyar állam először is azt tudta ígérni, hogy nem törődik bele a jelenlegi határokba, és hogy mindent meg fog tenni ezeknek a megváltoztatásáért. A másik, hogy megtalálja a módját annak, hogy a panaszaikat és a kifogásaikat további juttassa, és az ezzel kapcsolatos nyugtalanságát közölje a Szovjetunióval is. Ugyanis ami Erdélyben történt, azt a magyar párt nem volt hajlandó tudomásul venni. Mi az erdélyi magyarság helyzetét és sorsát teljesen a magunk ügyének tekintettük, persze demokratikus kommunista alapon. Evidens, hogy itt nem az a szempont kerekedett felül, hogy szocialista testvérország, internacionalizmus, stb., hanem hogy a magyar pártnak kötelessége minél többet tenni Erdélyért. Sőt, mint kommunista párt, mi ezt sokkal jobban tehetjük meg, mint más pártok. És azt hiszem, tényleg erőteljesebbek is voltunk más pártoknál. Nekünk olyan információink voltak Moszkvából, hogy lehetséges a határrevízió. Ezért harcolni akartak, mert a siker a magyar kommunista párt tekintélyét is rendkívül megnövelte volna. Végül is reálisan nézve a dolgokat, nem sok esélyünk volt a határrevízióra, de ezt akkor még nem tudtuk. Amikor áprilisban megtudtuk, hogy mi a helyzet, az nagyon keserves csalódás és kiábrándulás volt. Párizsba a béketárgyalásokra már ebben a tudatban mentünk ki, ott már tudtuk, hogy e nincs nincs valunk. Párizsba, mint a szabad nép rovatvezetője és egyben tudósítója mentem. Azért esett rám a választás, mert losoncia az egészségi állapota miatt nem utazhatott. Külön volt a delegáció mellett egy újságíró részleg. Nekünk újságíróknak a békekonferenciós statutuma folytán kiemelkedő szerep jutott. Tudnélik, mint vesztes állam, mint Németország volt szövetségese, semmi, sem a németek, sem a finnek, sem az olaszok delegációi nem lehettek jelen a tárgyalásokon. A győztes hatalmak tárgyaltak, és a hivatalos delegáció tagjai csak akkor jelenhettek meg, ha behívták őket, hogy valamiben fejtsék ki a véleményüket. Ez csak egyszer-kétszer fordult elő. Ültek a szobában, és nem tudtak semmit sem. Az akkreditált újságírók, vagyis mi, viszont bemehettünk, ott lehettünk a tárgyalásokon. Ennél fogva mindenről informálva voltunk, ami a tárgyalásokon történt. A csehszlovákok nem lakosság cserét akartak, hanem minden magyart ki utasítani. És azon az ülésen, ahol ez szóba került, bal szerencsés módon a Szovjetunió képviseletében Andrej Visińszkéj szólalt fel. És ő a csehek oldalára állt. Teljesen kétségbe voltunk esve. És akkor elhatározták, hogy itt egy ember van, aki segíteni tud, mégpedig gerő, mert a szovjetekkel kell beszélni. Gerő tekintéére jellemző, hogy ez a dolog előző nap délelőtt történt, telefonált Vyacheslav Mihajlovicnak, aki, vagyis maga Molotov, délután fogadta a szovjet követségen. Gerő előadta neki, hogy számunkra halálos csapást jelentene, ha bekövetkezni az összes magyar kitelepítése Cseszlovákiából. Éppen elég, hogy van ez a lakosság csere, ami már önmagában is nagyon rossz. Erre Molotov kijelentette, hogy Visionszki véleménye nem fedi a Szovjetunió álláspontját, és ennek kifejezést fognak adni, tehát marad a lakosság csere. De több engedményre ne számítsunk. Akkor Gerőtől még azt is megtudtam, hogy ez a visinski egy mensevik, ez mindig túl licitál. Egyébként teljesen nyilvánvaló volt mindenki előtt, hogy ezt a dolgot Gerő mentette meg, bármilyen népszerűtlen dolog is ma ezt mondani, de ténylegesen így történt. Hogy ilyen gyorsan elintéződött és lekerült a rendről, az a Gerő érdeme volt. Gerő a béketárgyalásokon azonosult azzal a szereppel, amit betöltött. Őt azzal küldték ki, hogy az adott körülmények között, Messze képviseli a magyar érdekeket, és nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb kondíciókat érjük el. Itt nekünk még a szoczdemekkel is éles vitáink voltak. Marosán a béketárgyalás előtt egy vitában darutollas kommunistáknak nevezett bennünket. A szociáldemokraták teljes érdektelenséget tanúsítottak az egész nemzetiségi és területi kérdés iránt. Előtérben a háttér. Klubrádió. Érezhetően és fokozatosan, ahogyan a belső harc kezdett eldőlni, majd el is dőlt, úgy szorult háttérbe, hogy a szabad népnek, mint lapnak, milyen a szakmai minősége. És egyre erőteljesebben előtérbe kerültek azok a megfontolások, hogy ki milyen származású, milyen a szerkesztőség összetétele, van-e elég munkás közöttünk, mennyi az illegális kommunista, ki az, aki frissen jött. Aztán, hogy milyen ez a szabad nép a Paravdához képest, meg a többi ország kommunista sajtójához képest, egyre sűrűbben kezdtek érvényesülni a szakmán kívüli szempontok. És ezzel személyileg is sok minden együtt járt. Jellemző, hogy az egész Titó ügy nem gyakorolt rám négy benyomást, mert akkor most sok részletre emlékeznék. Az egész mesét, amit egyrészt Titó kör, másrészt aztán a Titőügyel kapcsolatban rajk köré kerítettek, nem vettem komolyan, nem tulajdonítottam neki jelentőséget. A puszta tény, hogy titó szembefordult Stálinnal, és a Szovjetunióval nekem bőven elég volt ahhoz, hogy az én szememben ellenségnek deklarálódjék. Azt hiszem, ha Rajkot nem ismertem volna személyesen, és nem találkoztam volna vele éppen pár nappal a letartóztatása előtt, amikor Amerikából visszajöttem és beszámoltam neki, hogy mit láttam és tapasztaltam kin, akkor valószínűleg a Rajk ügy felett is napirendre tértem volna. Az első szorongásokat azért kezdtem érezni, mert Rajkot, Éppen erről az oldaláról, erről a túlzottan merev iskolás pártszerűségéről ismertem, amely ellentétben állt Rákosinak vagy Révainak a könnyedségével, de még gerő keserű cinizmusával, fölényességével is. Rajk lobogóhajú és szemű volt. Az ő személyét nem tudtam beleilleszteni abban a képbe, hogy bármikor, bármilyen oknál fogva, még a száz százalékig meg is győződve a maga igazáról, szembekerülne a pártal. Azon gondolkoztam, hogy létezik-e a képmutatásnak ilyen foka, ahol egy ember, akit személyesen ismerek, engem is ennyire meg tud téveszteni. E fölött nem tudtam napirendre térni. Egy hallgatólagos megegyezés volt közöttünk, hogy Rajk személyének az ügyét annyira kényesnek ítéltük, hogy a losoncéval folytatott beszélgetéseinkben soha sem vetettük fel. Valahogy éreztük, hogy az a legjobb, ha erről még egymás között sem beszélünk, mert ki tudja, mit mondanánk. A pártfő titkárság Losonci Gézát, mint miniszterelnökségi államtitkát bízta meg a Rajkperről szóló úgynevezett kék könyv szerkesztésével. Rengeteg ostobaságot beszélnek, hogy ki írta a kék könyvet. A kék könyvet nem írta senki. A könyvet a vádlottak és a tárgyalás kiagyalói és résztvevői írták, mondjuk az egyszerűség kedvéért, hogy a kék könyvet maga az AVH írta. Losonci engem bízott meg, hogy szervezzem meg a fordító gárdát. Egészen határozottan emlékszem, hogy ebben az ügyben nem a párt, hanem a Fordító iroda irányába tapogatóztam, és a miniszterelnökség tekintélyével léptem föl. A kérésem csak az volt, hogy minden nyelvből a legjobb fordítókat bocsássák a rendelkezésemre. Név szerint már senkire sem emlékszem, de az feltűnt, hogy javarészt abszolút deklasszált polgárok csinálták. Az volt a legérdekesebb, hogy a fordítók teljesen közönyösen és érdektelenül végezték a munkát. Egy-két olyan ember is akadt közöttük, aki akkor nagyon nehezen élt, és ezért a munkáért sok pénzt kapott. Mivel a feladat rám volt bízva... Losancitól folyamatosan megkaptam a rajkper külföldi sajtó sajtókommentárjait is. Neki rengeteg más dolga volt, ezért ezeket azzal adta ide nekem, hogy intézzem el, és nem is nagyon nézte meg. És én azt láttam, hogy a Jugoszláv Rádió mondja, hogy mennyire hazug ez az egész história. Ez abból látszik, hogy rajk az ő volt spanyolországi beszervezői felbújtói között Vukmanović tempót is említi, holott ő nem is volt spanyolországban. Az ávosok nyilván azért tették oda, mert olyan spanyolosan hangzott a neve. Mondom Gézának, hogy te, itt azért valami nem stimmel, mert ilyet nem mernének állítani, ha nem lenne igaz. Ezt meg kellene mondani az öregnek. Géza odaadta a kátelefont, és én felhívtam Brákosit, és mondtam neki, hogy itt valami nem egészen egyezik, mert Rajk felsorolta azokat, akik őt Spanyolországban beszervezték, köztük Vukmanovicsot is, és... Itt van előttem a jugoszláv tanjúg jelentése, amelyik ezt cáfolja és az ellenkezőjét bizonyítja. Éreztem, hogy Rákosi a vonal túlsó végén egy pillanatra elgondolkozott, utána azt mondta, látja, micsoda egy ajjas provokátor ez a rajk, szándékosan olyan nevet vesz bele a vallomásába, ami az egésznek a hitelét aláássa. De én mit csináljak? Azt mondja, ki kell hagyni. Mondom, mi kihagyhatjuk, de a sajtóban ez már így jelent meg. Nem lehet megakadályozni, mert az újságok már kivannak nyomva. Akkor egy pillanatig elgondolkozott, nyilván azon, hogy talán meg kellene semmisíteni a lapokat, mert az éjszaka történt, de a vidéki kiadás már kiment. Azt mondja, minden esetre a könyvben ne legyen benne, mert ez megjelenik külföldi nyelveken. Ez volt az én szerepem, a kék könyv körül amiből később az alakult ki, amikor 56 után lecsuktak, és az AVH-n többször is a szememre vetették, hogy mit beszél, hiszen maga írta a kék könyvet, és még Rajk Júlia is megjegyezte egyszer, hogy én írtam a kék könyvet. Sztálin halála és ami utána következett, az egészen más dolog volt. A szovjet ügyekkel kapcsolatban nekem az oroszokkal semmilyen személyes kapcsolatom nem volt. De abban a pillanatban, mihelyt kiderült, hogy a zsidó orvosok pere hamis per lett volna, és hogy meg nem engedett eszközökkel dolgoztak, akkor villám gyorsan kezdett dolgozni az agyam, és visszamenőleg minden kétségessé vált. A perek, Stálin, a párt, a rendszer, és maga a Szovjetunió. Valami hihetetlen gyorsasággal megvilágosodott az addig nagyon sötét elmém. Azt kell mondanom, hogy legalábbis a saját környezetemben, tehát a barátaim, ismerőseim, bármifajta kapcsolataim körében messze jártam ebből a szempontból. A feleségem Edith volt az egyetlen ember, akinek rögtön megmertem mondani, mit gondolok, ám ő is döbbenten hallgatott. De órák alatt feldolgozta, és végre szinkronba kerültünk. Nem voltunk mi aszinkronban addig sem, de ekkor leomlott az a fal közöttünk, ami 53-ig elkerülhetetlenül létezett, ameddig, mint utólag kiderült, voltak olyan dolgok, amelyekről nem mertünk egymással beszélni. A falakon lógó Sztálin képek nem egy volt, és a rádiónáló kis herendi Sztálin szobor összetörve és összetépve a házunk előtt lévő szemétbe kerültek. Elsőnek Erdős Péter jött el hozzám, aki ítélet nélkül volt internálva, de hamar kiengedték. Amikor Radó Pista kiszabadult, elmentünk a Dunapartra sétálni, és ott elmondta, hogy kikkel volt együtt. És sorra rendre kiderült, hogy olyan emberek, akikről évek óta nem hallottam, azok mind megvannak, és ott vannak bent. És az volt a legmegdöbbentőbb, hogy ezek Radó Pistának a magánbeszélgetéseik során mind elmondták, hogy ártatlanok, de a többiekkel szemben volt bennük egy gyanú, hogy azok talán mégis elkövettek valamit. Egy egészen különös kafkai légkör uralkodott ott. De akikkel radópista beszélt, azok mind elmondták azt is, hogy ők változatlanul kommunisták maradtak. 1954-ben először Kádár, Donát, Haraszti, Losonci, Nyomukban pedig Tariska István és Újhelyi Szilárd szabadult. Haraszti nem tudott semmit arról, hogy kint mi történt, mi mondtuk el neki, hogy mi a helyzet. Őt halálra ítélték, és két évig síralomházban volt. Nagyjából mindent megértett. De amikor elmentem, azt mondta a családjának, hogy az nagyon szép dolog, hogy a Miki így kitartott mellettetek, de azokkal a nézetekkel, amiket ő val, nagyon vigyázni kell politikailag. Az öreg dicséretére legyen mondva, hogy ez a kábulat nem tartott tovább két napnál. Nagyon hamar kijózanodott. józanodott. A tiszta beszéd Az MDP harmadik kongresszusán ott voltam, de nem mint küldött, hanem csak vendégként. Ott találkoztam az egyik szünetben Szántó Zoltánnal, aki elmondta, hogy a pártom belüli olvadásnak köszönhetően az újonnan kinevezett miniszterelnök nagyimre be akarja őt vonni az itthoni munkába, beválasztották a központi vezetőségbe is, és az újonnan alakuló tájékoztatási hivatal vezetőjévé fogják kinevezni. Ő lenne az elnök, és kérdezte, hogy lennéke az ő helyettese. De a kinevezésem sokáig húzódott, mert titkársági hatáskörbe tartozott, és Rákosi kétszer is megakadályozta, még végül a politikai bizottság elé került az ügyem, ahol Nagyirének sikerült a döntést keresztül vinnie. Az volt a soha írásban lenem fektetett munkaköri feladatom, hogy a magyar sajtóban népszerűsítsem nagyimre Imre kormányprogramját, az új kurzust. Bátorítani kellett talapokat, hogy ilyen szellemi cikkeket hozzanak le, tehát honosítsák meg az új légkört. És ebbe a légkörbe csapott bele Darvas József cikke a Tullicitálásról, Citálásról, amely 1954. november 24-én jelent meg. Amikor a Darvas cikk megjelenése után néhány nappal Farkas Mihály behívatotta a pártközpontba, megéreztem, hogy vert sereg vagyunk. Akkor Farkas volt az Agitprop legfőbb irányítója. Ő minden kétséget kizáróan közölte, hogy a darvas cikk a párt hivatalos álláspontja. Igazán azon döbbentem meg, hogy nem kaptam semmiféle visszajelzést Nagy Imrétől, hogy nem érdekes az egész, és folytassam csak a munkámat úgy, mint eddig, hogy ott hagytak engem, mindenféle eligazítás és tanács nélkül. Akkor megértettem, hogy nagyon nagy baj van. Megértettem, hogy Nagyimrének nincs kellő súlya, hogy a párt vezetésében megakadályozza a kurzusváltást. Szilveszterkor nagy fogadás volt a parlamentben, ahová elvittem Fehér Lajost is, mert nekem volt szolgálati kocsim. Ott már nagyon feltűnő volt, hogy Nagyimre egyedül állt. Nem nagyon volt ember, aki megmerte volna közelíteni. Nagyon látnivaló volt, hogy ez az ember elveszítette a hatalmát. Formálisan még miniszterelnök volt ugyan, de ténylegesen már nem az. Később Andropov kezdeményezésére több kísérlet is történt, hogy nagyimre gyakoroljon önkritikát. Nagy azonban egyre keményebb és elszántabb lett, és egyre határozottabban utasította el ezeket a kísérleteket. Nagyimre tudta, hogy milyen népszerű, és azt is tudta, ha önkritikát gyakorol, akkor politikailag megsemmisül. S mivel mindez már Stálin halála után történt, tudta, hogy nem fogják lecsukni, nem akasztanak a nyakába pert. Ekkortól egyre merevebb és egyre harcosabb lett a magatartása. Ezekben a hónapokban az ellenállásnak csak kisebb sporadikus eseteit lehetett tapasztalni. A nagyimre csoportnak, mint politikai erőnek a ténykedése ebben az időben nem volt megjelentős. A jelentős inkább a léte volt. Annak a ténynek a teljesen egyértelmű demonstrálása, hogy a harc nem ért véget. Nagy Imre szemmel láthatólag velem találta meg a hangot az újonnan hozzácsapódott entelektüelek között. Ez 1955 nyarán, tavaszán volt. Egy őszi napon a rózsadombon sétálva Gimessel megállapodtunk abban, hogy valamit kellene csinálni. Egyrészt nem elegendő, hogy egy-egy író elszigeteltem fellép, Másrészt meg itt vannak az öregnek a beadványai, dolgozatai. De mindez kevés. Kellene valami súlyosabb, egységesebb politikai fellépés. Akció. Tehát akcióra van szükség. Nálunk Magyarországon Stálin halála, majd a júniusi határozat és az utána eltelt másfél év kitörölhetetlen nyomokat hagyott. Például a rehabilitálások amelyek nálunk történtek, azok példanélküliek a szocialista országokban. A változások a mezőgazdaságban és falun szintén példanélküliek. De mindennél lényegesebb az a változás, ami az egész politikai közéleti légkörben bekövetkezett. Mélységesen meg voltunk győződve arról, hogy Rákosinak meg kell buknia, és hogy rajtunk múlik, megbukik-e vagy sem. Ez éltetett bennünket és ezt erősítették a különböző akcióink, azok létrejötte is sikere. Ha az ember így vonul egy harcba, akkor az, hogy kizárják a pártból, meg kirúgják az állásából nem számít. Azt tart egy évig, két évig, de a végén a politikai harcot mi fogjuk megnyerni. 1956. július 17-én Anasztáz Mikoyán Budapesten bejelentette Rákosi leváltását. Úgy tudtuk, egy percig sem volt kétséges, hogy gerül legyen az utód. Bennünket ugyan visszavettek a pártba, de az teljesen formális volt, igazi politikai jelentősége nem volt. Nagy Imre joggal kívánta azt, hogy az ő visszavétele elvi és politikai tisztázás keretében történjen. Ezzel szemben az új vezetésnek, beleértve az újonnan kóoptált tagokat is, Szemmel láthatólag az volt a törekvése, hogy ezt az egész ügyet sundán bundán, azzal kell és lehet elintézni, hogy visszavesznek bennünket a pártba, és ezzel a dolog be van fejezve. Nagy Imre azonban ebben következetes maradt, és ragaszkodott a politikai tisztázáshoz. Az új vezetés egy területen, a rehabilitáció területén nagyon jelentős fordulatot hozott, mégpedig elsősorban a Rajkper kivégzett áldozatai ügyében. Amíg Rákosi volt az első titkár erre még gondolni se lehetett. Most pedig már a kérdés egyre inkább arra szűkült, hogy hogyan, milyen körülmények között történjék ez meg. A két szélsőséget abban tudnám meghatározni, hogy az egyik ezt minél csendesebben, szerényebben, feltűnés nélkül, de egyértelműen akarta volna megcsinálni a nyilvánosság kizárásával. A másik szélsőség Rajk Júliáé volt, aki azt kívánta, hogy Bajcsi Zsilinszki temetésének a mintájára Rajkot a parlamentben ravatalozzák fel, és a városon keresztül menjen a gyászmenet, és úgy temessék el helyen. Úgy emlékszem, hogy mi együntetően rábeszéltük Júliát, hogy erről mondjon le, mert azért Rajk nem volt Bajcsi Zsilinszki, és akkor nagyon sok helyen mondogatták már, hogy addig, amíg ő hatalomban volt, ugyanazt csinálta, amit aztán vele Nagy temetésre számítottunk, de semmi esetre sem egy ilyen méretű és hangulatú megdemonstrációra. Nem dicséri a politikai érzékenységünket, hogy ebből nem vontunk le megfelelő tanulságokat. Nem fogtuk fel, hogy ez egy folyamat kiindulópontja. Bennünket csak az foglalkoztatott, hogy az ország vezetésében változtatni kell. Október 23-án, kedden reggel, két telefon érkezett. Az egyik a Gimesi volt, aki azt mondta, hogy nagyon sürgősen találkoznunk kellene. És hol az öreg kérdezte? Valamivel később géza telefonált, hogy menjek el hozzá, és mások is lesznek ott. Összegyűlt a társaság, Losonci, Újhelyi Szilárd, Nagy Imre, Jánosi Ferenc, Gimes, Haraszti, megén. én. Nagyjából egyformák voltak az információink az előző este történtekről, meg arról is, hogy tüntetés készül. Érdekes, hogy az első pillanattól Erős hangulati különbség volt, mert még bennünket földerített a hír, hogy tüntetés lesz, Nagy Imre szemmel láthatóan kedvetlen, nyomott és rossz hangulatú volt. Még semmit nem mondott, de érezni lehetett a kedvetlenségét. Később kijelentette, hogy ő kifejezetten ellene van a tüntetésnek, azt szeretné, hogy az ne legyen. Közben viszont állandóan érkeztek a hírek, a rádiótól is. Onnan Földes Péter telefonált rendszeresen, akinek elég pontos képe volt arról, hogyan alakulnak a dolgok. és ezek mind ellent mondtak annak, amit mi gondoltunk. Végül egy órán belül az egész társaság tudomásul vette, hogy lesz tüntetés. Nagy Imre eléggé felvillanyozódott, mert ezek után már úgy vetődött fel a kérdés, hogy a tüntetésnek biztos komoly hatása lesz, és nyilvánvaló, hogy a vezetés rá fog kényszerülni a tárgyalásokra. Miközben ez a beszélgetés zajlott, földes megint telefonált a rádióból, és közölte, most kapták meg a hírt, hogy piros betiltotta a tüntetést. Nagy Imre a fejéhez kapott, és nagyon kétségbe volt esve, hogy most aztán mi lesz, itt vér fog folyni. Kifejezetten pánik hangulatba került. Mi azonban egy percig sem gondoltuk, hogy ez megtörténhet. Nagy nem érzékelte, mennyire demoralizált az egész apparátus, hogy milyen nehezen fognak találni olyan embereket, akik egy ilyen parancsot végrehajtanának, hogy mennyire menekülni fog mindenki a felelősségtől. Egy óra múlva újra beszéltem földessel, aki csak annyit mondott, hogy, mintha mi sem történt volna, a fiatalok megindultak, a tüntetés megkezdődött, és kérdezte, hogy mi csináljon. Erre mondtam neki, mondják be, hogy Piros engedélyezte a tüntetést, mert most ez a legjobb. Földes nagyon vagány fiú volt, és meg is csinálta, be is mondatta a rádióban. Utána aztán nagy vizsgálatok indultak, hogy honnan jött a hír. De persze ellett mis másolva a dolog, mert akkor már más volt a gond. Sűrű tömegben rajzottak az emberek, és ha mégis betiltják a tüntetést, rögtön lőni kellett volna. Az események rohantak tovább, és nem volt idő kivizsgálni a rádióban, hogy ki mire adott utasítást. Mi is csak a provokációtól féltünk, de attól, hogy politikailag ez az egész tüntetés hova fajul, és hogy alakul, és hogy ennek milyen kimenetelei lehetnek, az eszünkbe se jutott. Erre tulajdonképpen magunk is csak a tüntetés alatt döbbentünk rá. Elég furcsa volt, hogy mi, akiknek az egész élén kellett volna haladnunk, vagy legalábbis az élét megkeresni. Hasonlóan a többi járók előhöz elvegyültünk a tömegben, nem is gondoltunk arra, hogy a tüntetésben vezető szerepet játszunk. Inkább szemlélői és megfigyelői akartunk lenni. Amikor elmentünk a fegyház előtt, amelyről rengetegen tudták, hogy milyen épület, hatalmas ordítozás tört ki. Aztán, amikor a parlament elé értünk, ott már le a vörös csillaggal és hasonló dolgok hangzottak el, ami borzasztóan megdöbbentett. Ott már ennek a tüntetésnek kifejezetten a kommunista párt irányuló éle volt. Ez már akkor egyértelmű volt előttünk, amikor még Nagy Imre nem szólalt meg. Az október 23-áról 24-ére virradó éjjel Nagy Imre és a barátai között semmiféle kapcsolat nem volt. Viszont a veje Jánosi vele volt, ezt fazekastól tudtam meg később. Amikor a Hungáriában voltunk, már érkeztek az első hírek, hogy a rádiónál lövöldözés van, halálos áldozatok is vannak. Akkor kimentünk az utcára, láttuk, hogy a szabadnép székház előtt mágiákat gyújtottak, és repülnek ki a székek, íróasztalok az ablakon. Nagyon gonterhelten és tehetetlenül tértünk haza. Nem tudtuk, mihez kezdjünk. Mert amire mi számítottunk, nem következett be. Teljesen nyilvánvaló volt előttünk, hogy az egész aparátus, beleértve az erőszakszervezeteket is, csődöt mondott, és szétesett. Október 24-én reggel arra ébredtünk, hogy a szovjet csapatok bent vannak. És a rádió statáriumot hirdet, valamint bejelentik, hogy átalakult a kormány és a párt vezetése. Teljes kétségbeesés fogott el a hírek hallatára, és úgy szólván a bénultság állapotába kerültem, mert úgy éreztem, hogy itt valami jóvá tehetetlen dolog történt. És hogy az elmúlt három év harcai, viszontagságai, megpróbáltatásai, de sikerei is egyszerre szertefoszlottak. Az egésznek nem volt semmi értelme. Az események messze túlhaladtak azon, ami a mi elképzelésünk volt. Erre nem voltunk felkészülve. Mi nem ezt akartuk. Nagy Imre a váratlan szerep vállalásával, amelyik eleve politikai szerencsétlenség volt, és azon felül minden közöttünk megkötött megállapodásnak a felrugását jelentette, teljesen tönkretette az egész irányzat politikai hitelességét és erejét. A döntő momentum az volt, hogy Nagy Imre lényegében vállalta a vezetésnek minden tehertételét és politikáját is. Azonosult azzal a vezetéssel, ami számunkra elfogadhatatlan volt. Azt láttuk, hogy az ország lázban ég, és fölkelt a hatalom ellen, és hogy Nagy Imre azonosította magát azzal a hatalommal, amelyik ellen ő is éveken átharcolt. Semmit nem tudtam arról, hogy az október 28-ai fordulatot és az ezt jóvágyok központi vezetőségi ülést mi váltotta ki. Számomra az egész meglepetés volt. Én Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 23. estétől kezdve, kivéve azt a pár órás 25-ei internetzót, amikor megpróbáltunk Nagy Imrére hatni, tökéletesen kikapcsolódtam a közéletből. Nagy Imre bizonyára megkapta a hozzájárulást az oroszoktól. Teljesen világosra vált, hogy ha nem lehet katonai erővel elintézni a dolgokat, akkor politikai megoldást kell keresni. A politikai megoldásnak a feltétele a fegyverszünet, a tárgyalás és szót kell érteni a felkelőkkel, az addigi fegyveres harc helyett, mert az számunkra lényegében vereséggel zárult. Tehát rossz szituációból kell elkezdeni tárgyalni. Az oroszok nyilván megbíztak benne, hiszen addig teljesen lojálisan viselkedett. És ameddig azt mondták, hogy harcolni kell, és ki kell tartani, és statáriumot kell hirdetni, és fegyverrel föl kell számolni, Addig Nagy Imre, ha nem is örömmel, de lényegében végrehajtotta ezt a politikát. Nem is beszélve arról, hogy az adott helyzetben nem is volt más választás, mert egy ilyen megváltozott szituációban, ha egyáltalán van remény a politikai kibontakozásra, amelyben a párt is benne van, akkor az csak Nagy Imre személyével képzelhető el. Méghozzá egy olyan Nagy Imrével, akira az előző napok emlékeit le kell mosni, vagy el kell felettetni. 29 hétfőn bementem a parlamentbe, ahová Nagy Imre közben az akadémia utcából átköltözött. Egyenesen hozzásiettem, mert el akartam mondani, mi történt az értelmiség forradalmi bizottságában, hogy lássa, mi a helyzet és a visszhang az országban, a valóságban. A véletlen folytán nem egyedül, hanem Gimes társaságában mentem be hozzá, viszont ő sem volt egyedül, mert ott volt nála Münich. Gimes mondta, hogy néhány nagyon komoly lépésre lenne szükség, elsősorban az AVH feloszlatására. Műnik, persze, felháborodva kérdezte, hogy ez most a legfőbb gond? Semmiféle erőnk nincsen, ez az egyetlen olyan fegyveres alakulat, amelyik úgy, ahogy megmaradt, és még ezt is felszámoljuk? Nagy Imre teljes mértékben helyeselt neki. Teljesen azonos állásponton voltak. Mi pedig Gimessel voltunk teljesen azonos állásponton, jelesül, hogy most kezdődik valami, és nagyon el kell gondolkozni azon, hogy mit csináljunk a továbbiakban, és ki kell dolgozni az akcióprogramot. A többiek közben nagyon kezdtek mozgolódni. Én voltam az egyetlen, aki továbbra is letargikus állapotban maradtam. Ennek nem a Nagy Imrével folytatott beszélgetés volt a fő oka, hanem az, hogy Továbbra is teljesen reménytelennek és kilátástalannak tartottam a helyzetet. De tévedtem, nem volt igazam. Nem hittem volna, hogy a hét közepére, végére eljutunk oda, ahova egyáltalában eljutottunk. Lebecsültem Nagy Imre erkölcsés politikai tőkei a nagyságát és erejét. Nem gondoltam volna, hogy a történtek után és különösen abban a légkörben a szovjet csapatok itt megmaradnak, és nagyimre 24 óránál tovább miniszterelnök maradhat. Biztos voltam benne, hogy az egész társaságot úgy, ahogy van, elkergetik, és az egész pártnak gerőtől a reformistákig nyoma sem marad. Megerősített ebben az, hogy másnap a rádióból tudtam meg, hogy hivatalosan is elismerték a több pártrendszert Szerdán 31-én este bejelentés nélkül beállított hozzám Losonci, és közölte velem, hogy milyen újabb változások lesznek. Megalakul az MSZNP, kilépünk a Varsóvi szerződésből, egy igazi koalíciós kormány alakul. Levonták a konzekvenciákat, egy új politikai szituáció állt elő, és ebben akar a kormány engem megbízni a sajtófőnöki állással és a szóvivői beosztással. Losoncival olyan viszonyban voltam, hogy teljesen elképzelhetetlen volt, hogy ha ő személyesen megkér valamire, akkor én azt ne teljesítsem. Annál inkább, mivel végül is felsejlett bennem, hogy 54-ben én voltam az, aki ezeket az embereket, köztük elsősorban Losoncit és Harasztit, a politikába és konkrétan a pártharcba visszarántottam. Inkább érzelmi meggondolásoktól és baráti becsületből, kötelességtől vezérelve, mint politikai józan hallgatva, vállaltam el és vonultam be november 1-én a parlamentbe, hogy elfoglaljam azt az állást, amit aztán három napig töltöttem be. Óriási meglepetés volt számunkra, és ez pozitív irányban befolyásolta a jövőről való gondolkodásunkat, hogy milyen hatalmas, Nagy Imre karizmatikus vonzereje. Hogy a kormánynak autoritása volt, azt számomra bizonyítja, hogy egész nap jöttek hozzám lapengedélyekért. Egy olyan szervtől, amelynek nincs autoritása, nem kérnek engedélyt. Jött például egy pap pénzes balduin, aki ironikus mosolyjal mondta, hogy jövök engedélyt kérni öntől, mert annak idején ön tiltotta be a lapunkat. Véletlenül tényleg pont arra három hónapra esett az új ember betiltása, amikor én 51-ben a Népművelési Minisztériumban voltam. Teljes önállóságot élveztem, és egy csomó lapengedélyért jövőt visszautasítottam. Egyszerűen azért, mert láttam, hogy komolytalan. Ha például jön hozzám egy kereszténydemokrata, akiről tudom, hogy komoly ember, minden további nélkül adtam volna engedélyt. Én akkor a magyar politikai életet 1945-től nagyon-nagyon jól ismertem. Volt egy derűs pillanat, amikor beállított kosári domokos, aki kérte, tolmácsoljam Nagy Imrének, hogy ő londoni nagykövet szeretne lenni. Ez csak azért érdekes, mert utólag annyira természetesnek tartják azt, hogy mi történt november 4-én, és annyira átment a köztudatba, hogy mi csak balekok, ostobák és vakok, süketek, meg nem tudom én mik voltunk, hogy ezt mindenki tudta, hogy itt be fognak vonulni. A kosári pont az az ember, hogy ha ő ettől a legkisebb mértékben is tartott volna, biztosan nem lép fel, hogy őt nevezzék ki londoni nagykövetnek. Mondanom sem kell, hogy nem továbbítottam az ilyen kéréseket, hiszen akkor kisebb gondunk is nagyobb volt ennél. Érdekes, hogy egy ilyen nagyon intelligens és művelt, nagyon okos és politikailag nagyon rutinos ember, mint kosári, Elkezdte nekem magyarázni, hogy milyen előnyei lennének annak, ha ő lenne ennek az új kormánynak a nagykövete Londonban. Rengeteg ilyen mókás dolog történt. Megkezdődött a külföldi újságírók is, akik mind velem akartak beszélni, mivel hogy Nagy Imrével nem lehetett. Így született meg már az első nap bennem az a gondolat, hogy Nagy Imrének feltétlenül kell egy sajtófogadást szervezni. Mint várható volt, óriási volt az érdeklődés, hiszen ez lett volna az első alkalom, hogy nagyimre miniszterelnökként találkozik a külföldi újságírókkal. Már jócskán gyülekeztek az emberek, amikor Losonci teljesen váratlanul közölte velem, hogy menjünk be az öreghez. Bementünk, és Nagy közölte velem, hogy most kapta a híradást az MTI-től, hogy a kínaiak is megváltoztatták az álláspontjukat az események megítélésében. Nem fejtettek ő, hogy miért, de azt mondta, ilyen körülmények között ő nem tarthatja meg a sajtó értekezletet, hanem tartsa meg Losonci és Tildi. Annyi információ volt még, hogy a szovjet sajtóban péntektől kezdtek újból megjelenni olyan cikkek, amelyek ellenforradalomról, meg forradalmi veszéről, meg restaurációs veszéről beszéltek, vagyis megváltozott a szovjet sajtó hangja. Érezni lehetett, hogy más szelek fújnak Moszkvából de nyílt változásról még nem volt szó. Ilyen előzmények után került sor a sajtófogadásra. A sajtófogadás pillanata történelmi volt, de sajnos félre sikerült. Bár nem tudtuk, hogy másnap reggel mi fog történni, és hogy voltaképpen ez volt a kormány utolsó nyilvános szereplése. Losonci beszélt az ellenforradalmi veszélyről, és beszélt arról is, hogy a további együttműködés feltétele hogy ez ellen az összes koalíciós párt egyforma eréjjel lépjen fel. Úgy nézett ki, hogy a kommunisták vannak veszélyben, és a kommunisták védelmében olyan nagyon senki se igyekezett kiállni. Nagy rétől mik olyan úgy búcsózott, hogy nagy mit mi tudjuk, hogy mindenért, ami történt, mi vagyunk a felelősek, súlyos hibákat követtünk el, maga a magyar szocializmus utolsó reménysége, cselekedjék belátása szerint. Ezt nagyimre úgy értelmezte, hogy nem kell tartanunk az orosz intervenciótól. Ha a kommunista párt kormányképes akar maradni, és továbbra is részt akar venni a magyar politikai életben, tehát nem akarja megsemmisíteni magát, akkor teljesen lehetetlen, hogy az elementáris követelésektől elhatárolódjék, vagy pláne szembeszálljon velük. Ez csak abban a tudatban tehette volna meg, ha tudja, hogy három nap múlva visszajönnek az oroszok, és helyreáll a régi állapot, és akkor mi igazolva leszünk. De a kormány nem ezt választotta, és nem ebben a politikai tudatban élt. Ennél fogva ezeket az elhatározásokat csak ilyen kontextusban lehet értelmezni. Visszamentem az irodámba, intéztem tovább a dolgaimat, és a szokásomhoz híven este hazamentem. A lényeg az, hogy november harmadikán este, mikor maléterék elmentek tökölre tárgyalni, a szovjet csapatmozdulatokról mindenki tudott a parlamentben. Hogy lehet az, hogy a kormányzat még akkor is, ha bízott a támadás elmaradásában, gondolatilag sem készült fel a támadásra? Nem tudom. Nem tudom, és máig sem értem. Klubrádió. A Szabadadó. Mai adásunkban Fodor Tamás felolvasását hallhatták Vásárhelyi Miklós életút elbeszéléséből. A szöveg még nem ért véget, jövő heti adásunkban folytatódik a november 4-i utáni eseményekkel. Tartsanak velünk akkor is, megköszönöm figyelmüket, és további szép estét kívánok. Marton hallották. Belső közlés